Salme 86 En bønn av David Bøy, Jehova, ditt øre. Svar mig, for jeg er nødstilt og fattig. Å, vokt min sjel, for jeg er lojal. Frels din tjener, du er min Gud, som setter sin lit til dig. Vis med din gunst, Jehova, for til dig roper jeg dagen lang. La din tjeners sjel fryde sig, for til dig Jehova, løfter jeg min sjel. For du, Jehova, er god og rede til å tilgi, og din kjærlige godhet mot alle som påkaller dig er stor. Lytt, Jehova, til min bønn, og gi akt på mine inntrengende bønners røst. På min trengselsdag vil jeg påkalle dig, for du vil svare mig. Det er ingen som du blant gudene, Jehova, og det er heller ingen gjerninger som dine. Alle nationer som du har dannet, de ska komme, og de skal bøye seg for dig, Jehova, og ære ditt namn. For du er stor og gjør underfulle ting. Du er Gud, du alene. Lær meg, Jehova, din vei. Jeg ska vandre i din sannhet. Foren mitt hjerte til å frykte ditt namn. Jeg priser dig Jehova, min Gud, av hele mitt hjerte, og jeg vil ære ditt navn til uavgrenset tid, for din kjærlige godhet er stor mot mig og du har utfrid min sjel av skjehold til et sted. Gud, de formastlige, har reist sig mot mig. og forsamlingen av tyranner har søkt etter min sjel, og de har ikke satt deg for sine øyne. Men du, Jehova, er en barmhjertig og nådig Gud, Se en til vrede og rik på kjærlig godhet og sannferdighet. Vend deg til mig og vis meg din gunst. Å, gi din styrke til din tjener og frels din slavekvinnes sønn. Gjør ett tegn med mig som viser din godhet, så de som hater mig kan se det og bli til skamme. For du, Jehova, du har hjulpet mig og trøstet mig.